З глини форму виліпив І пішов знову до батюшки одарку свати. Ну, Єврасю, батюшка каже, Тепер ти будеш хлібний, бери одарку. А й правда його. Купили ми хатку, купили свиню, А що є моя душа, кінець світу. Ми за свиню і навдьори. Я поліз на піч завішну клаптем вилененого ситцю, у звичайні дні я відсовував завіску і сліпив очі над книгами при рожевім блимані під стелею, засидженої мухами двадцяти п'ятки. Але сьогодні мені корціло повернути щасливе відчуття польоту по небесній блакиті так нагло обірвано отіченою з'явою, і я вдав, що вкладаюся спати. Чиріня шпашів, і я підібгав під боки ганчір'я, яке знайшлось на печі. Нарешті заплющив очі, наказав собі не чути дідового бубоніння і став силувати уяву до недавньої гри. Натомість з пам'яті несподівано випливло давній, як світ, уже неймовірне почування сонячний весняний день, мати білить хату до Великодня, хату обмиту і обшмуглену вітряними березневими дощами. Я сиджу на задвірнім порозі мружучись до молоденького сонця, і раптом муха радісного шаленства кусає мене, я кидаю кота з колін, на здогінці летять з ніг розтоптані матерні чуні, а я, бо лопочу по вогкій прохолодній стесці повз білий хатній причілок, повз корицево-зелений дитинний волот любистку, повз червоні вістрячки півонії, що владно прошпиговують розчесене граблями сухотрав'я, повз в крихотульнім рожевуватім листі, наче у фарбованій гваті, що неюцяцькують ялинку в клубі, від зимового отмертвіння, від гнівного матерного округу. Після матерних ляпанців я знову сиджу на порозі з худоребрим, але оксамитовим на дотик котом на колінах. Сонце злизує з мого обличчя циганські сльози,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 і мені сниться моє дитинство. Різкий, нетерпеливий поштовх кидає мене ще щасонуватого від комена до бічної стіни. Того ж менту глухий протяжний гул народжується під шкарлупою черені, яка, вочевидь, здимається і горбеться. Піді мною стрелило, вибухнуло, пахнуло димним пилом, і я похотився з печі, наче в пологкім дитячим сні, та гепнувся об долівку, куди вже летіла з дзвоном брязкотом виплюнута за заслонка. Спалахнуло світло. Біла як смерч, самій сироці тітка Дора тремтіла в проймі кімнатних дверей, а порів кухні переступав, дріботячи босим ногами дідів Євраз. А куди ж твою, коли таке оглашенне, Бурмотів він сердито, але без озлості, навпаки з поблажливістю, ніби до розбишокуватої дитини. «Ну не гарцюй, зараз освобоню!» Але освобоняти нічого не довелося. Почергикавши опіч рогачем, дід витрганий з чорного жерла печі до світла сковороду, в який баба Одарка, звичайно, смажила гарбузове насіння. На сковороді серед кавалків обгорілої глини розірваних дротяних кілець і вуглим, красувався чистим, як сльоза, зеленкуватим склом пивний фужер, мінісінько фабричний. Дід перехрестився і переможно глянув на тітку Дору. Я походив козирем. І яким козирем? Золотим. Готуй панчоху для грошей.